Head uudised! Head uudised! Tere hommikust, päevast ning meeldivad südaööd kõigile! Head uudised teevad kokkuvõtte kõigest olulisest. Alates tänasest hakkas pealinnas üheskoos riigihümniga kehtima ka ametlik Õise aja hümn. No, sellist jama on päris keeruline kommenteerida. Majanduskriis toob rahva tänavatele. Ma ei näe kunagi tõele! Öökülm esitleb oma uut albumit Head uudised. Me ei lähe, kunagi tööle. Teadlaste väitel jõudis Sea-cript Eestisse juba 90. keskpaigas. Kundi, kundi. Oh. Kalline loomaeda ähvardab sulgemine, Eesti teadlane leiutas liikuri. Tartus avati Eesti esimene rappialku Galas. Ja nüüd kõigest lähemalt. Tartus avati esimene räpikallaku kalgklass ka Eestis. Esimeses Haas alustab õppetööd 24 marakrätti. Klassijuhataja Kaie sõnul tuli sellise klassi avamise idee lapsevanematelt, kes soovivad oma võsukestele paremat tulevikku. Majandus on ülekuumutatud, kuumutatud, füüsikaseadused ei toimi ja teatrisaalid on tühjad. Ainus võimalus tulevikus korralikult teenida on hip hiphopi teha, ütles üks lapsevanematest headele uudistele. Emakeele tundides õpetatakse räpitekstide kirjutamist ja esitamist, treenitakse float. Arvutitundides varastatakse sampleid ja tehakse piite. Kehalises kasvatuses on märksõnadeks breakdance, locking, stocking ning takistuste ületamine kiirel jooksul. Kunstitunnis õpivad lapsed nii grafiti joonistamist ja täägimist, kui ka tätoveeringukunsti kunsti ning kehete valikut. Lisaks tegutseb igapäevarehk, kus õpilased saavad oma viha, koolivägivallatsemise vägivallatsemise asemel välja elada sõbralikus mc Battleis. Tere, Ragnar, Miks sina tahad räppariks saada? See on nii äge! Saab laulda, sa saad riikaks, saad kolm sõpru ja. ja nii. Ma tahan räppariks saada sellepärast, et see meeldib mulle, ja see on lahe! Mida räpparid teevad? Ja laulavad. Ja ära topi, hikrappariks! Mida? Räpparid riides või? Mm, saada räppariks on vaja äh, lauluhääd, vantaasiat ja... Mida? Nii, sina tegeled meil siis graffitiga, jah? Jaa. Mida sinule meelib joonistada? Mulle meelib joonistada südameid ja lilli? Kõige yeah, paremini on seda siis, kui on väljas pime. Ma tean räpvaikselt selle päät, et nii, ega... Nii, väga tubli, aga kas on juba midagi ettega näidata? Ja apu kaksa pea. M see ei... ei ole. Ma ei määr, et minu... Rahulikult. Apu kaksa pea. E pe meie kanalil meie teen tu topu Ei ta teanud pinevoid, et see on üks inimel. Kui, kui see on näha laptat, olid peet tu topu kopsatut. E ilma silts tead, et ei ole hupu kopsa pead. Heia, heia, hip hop, meie käsi on tik. Yeah! Gusto por con torton.